היפופוטנט! שלום, חננות וחנדים, שלום! אנשים לבנים שמשתמשים בבנטולין, גם יהודה בדיניוק מדבר אליכם! היום רציתי לספר לכם על האינטרנט, אתם יודעים שבאינטרנט יש הכל? זימן שיש שם גם אותי! אז רוצו להיכנס לאתר שלי, בכתובת! האתר שלי! מי שלא מוצא את הכתובת, שישאל שוטר או משהו! אצלנו באתר תוכלו לבצע קניות בלי לצאת מהבית! איך זה קורה אתם שואלים? פשוט, כל מי שייכנס לאתר חושפים לו את הדלתות ואת החלונות שלא יצא מהבית עד שהוא מסכים לקנות משהו אצלי תוכלו להיכנס לחנות הווירטואלית כי אין תקציב לבנות חנות אמיתית ולראות חורה אלף אלף או היי היי כמו שאומרים אצלנו ברשת אההה דבלו דבלו דבלו נקודה בודי ניוק נקודה בודי ניוק לקנות אצל בודי זה כל כך פשוט בוחרים את המוצר ולוחצים דבל קליק למה לחיצה כפולה? כי אצלי עובדים הרבה עולים חדשים והכל צריך להסביר להם פעמיים למשל, בוא נבחר מתוך המוצרים עכשיו יש רק מוצר אחד בינתיים או קרשים נהרג בעומר בוכרים מתוך המוצר, נבחר קרשים עכשיו המידע זורם מהמחשב שלכם בצינור המיוחד של האינטרנט לנו גם יש צינור דומה במשרד שלנו דבלי, דבלי, דבלי, נקודה, בודי. אינטרנט בודי עם תמיכה 24 שעות תמיכה 24 שעות, שלום! אה, המחשב שלי נתקע, מה אני עושה? לא יודע! תמיכה 24 שעות! נכנסתי סונסונג למתלדת! לא יודע! תמיכה 24 שעות! יש לך אולי לפרות שמאל ל-30? לא יודע! זהו, עבור 24 שעות, אני הולך הביתה! דבלו דבלו דבלו נקודה בודניוק נקודה בוטו אינטרנט בודניוק? זה כל כך פשוט! בקרוב, אינטרנט דיגיטל! מותנה באישור משרד התקשורת